Novas locais en Radio Filistin. A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol. A Figa chama participar este sábado 13 de decembro na acción Amarra o teu futuro dous barcos de Porespan serán botados ao ar mediante globos dende pontos opostos da Ponte das Pías. Unha vez na auga, atoparánse no medio da ponte, mentras unha cadea humana atravesa a vía que une Fene e Ferrol, as dúas beiras da ría que acollen os estaleiros públicos galegos. Esta é a descripción do acto central que a CIGA vai desenvolver este sábado, 13 de decembro, en demanda de medidas políticas urxentes para paliar a situación de emerxencia social que padece ferrolterra. Esta quinta-feira, en rolda de prensa, os responsáveis comarcais da CIGA, Xesús Pintos e Manel Grandal, informaron sobre o dispositivo organizativo da cadea humana, que culmina a campaña que están a desenvolver baixo o lema Amarra o teu futuro. Con esta iniciativa, queren denunciar a situación de emerxencia social que sofre a comarca de Ferrolterra, ao xuntar cunha cadea humana as dúas beiras da ría, onde hai estaleiros públicos, según explicou Pintos. Pola súa banda, Manel Grandal face un chamamento público a participar masivamente no acto. Para iso, convidan as persoas participantes a reunirse antes das 12 do mediodía do sábado 13 de decembro en dous únicos puntos, a gasolineira que hai a entrada da ponte de Pivindo dende Ferrol e na esplanada de San Valentín para as persoas que se cheguen dende Fene. Dende estes dous puntos iráse despregando a cadea humana ata toparse no medio da ponte das Pías lugar onde se realizará o acto central da acción Amarra o teu futuro. Nos informativos locais de Radio Filispin, ouvimos de seguido o audio tirado do vídeo elaborado polo sindicato Galego CIGA, convidando a participar nesta original iniciativa reivindicativa o sábado 13 de decembro a partir das 12:30 da mañá. Para os informativos locais da Libre de Ferrol, informaron Antia Cortizas e Ana Lucecu. 10 de decembro deste ano será unha data simbólica porque remata o veto á construcción naval civil na comarca. Pero isto en si sí mesmo non garante nada se non existe un compromiso político e de investimento real xa para paliar a situación de emerxencia da nosa comarca. O 13 de decembro eu vou. Eu vou. Eu vou. Por un complexo integral para a construcción naval na Ría de Ferrol. Público Dese ningún tipo de restricción. Polo rescate de todos os servizos privatizados. Por un plan de mobilidade comarcal e unas conexións ferroviarias eficientes. O 13 de decembro eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou. Eu vou. Por unha tarifa eléctrica galega que nos faga máis competitivos. Por un emprego e uns servicios públicos universais e de calidade. Polos saneamentos de Caldalaría e a recuperación do marisqueo e a pesca. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Por un emprego no sector servizos digno e con dereitos. Pola rehabilitación urbana e a posta en valor do patrimonio. O 13 de decembro eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou.